I do some boys. Boas tardes, señoras e señores aquí desde Radio Samboy 89.4 esto, amigas e amigos e galegos no vais e vamos dalle nesta segunda tempada vamos dalle boas tardes tamén como non sí. o noso compañero eh, Dani claro. gracias por seguir connosco e gracias por estar aí e, que sin el en un salario de estudiantes y tardes, julio moi boa tarde, ben queridos ointes. Rectifico -se a segunda tempada, non, no. a seguinte tempada. Exactamente, que a seguinte. Va, levamos varias. Sí. <risas> non, é, non é a primeira, nin a segunda. Sí, sí. <risas> ben queridos ointes, escoitantes, vamos a intentar levar adiante estas dúas soninhas de radio en galego para todos vosotros, dandolle ben vida despois de pasar un verán feiticeiro e cero para todos vosotros. Intentaremos que pasen ben. Sí. Vamos a poñer un bocadiño de música e eh, de seguida intentamos conectar con Galicia para tener el prim primero convidado Exactamente, Al... sí, sí señor Música, pues temos o, a outro lado do convidado. a primeiro convidado que é nada no. máis e nada menos que Aníbal Blanco ostras do, da, da Adega Tapias de Mariñán que por certo temos que felicitar primeiro por unha parte posto que eh, recibiron un premiazo no mes de xuño uh -huh. eh, unha un medalla de ouro non? pero tamén hai que comentar con él varias cosas sí, sí, sí. moi boa tarde Aníbal, benvido boas tardes a todos vos e a todos os roubentes Bueno, eu decía que felicitarte por unha parte, pero por outra lamentar pois un suceso que, que, que este verán eh, temos que lamentar posto que eh, afectou a moitísimas zonas e, e, e en particular precisamente a vosotros, non? Pois a verdad que eh, nós que estamos moi afectados, bueno, bueno, unha lacra que hai que sistemáticamente cada la de 15 años esto arde arde arde de continuo sí. eh, eh, no sé eh, ya, no, ya no sabes eh qual é a problemática que, bueno, mm. eh, os intereses que hai en que arda o monte o estado de abandono é eh, eh, un pouco complicado. complicado Bueno, o sea que, pero vosotros eh, máis afectados posto que alguma viña quedou afectada tamén ¿no? Alguna eh, 8 hectáreas de viñedo que nos arderon Madre eh, mía, madre mía. Eh, madre mía. Eh, bueno, es suerte que había viñas que actuaron de, de, de cortafuegos de, Sí que impidiron que o nome eh, proseguira progresando, chegar ás viñas pues, eh, o calor, porque as viñas sí. de feito non arden, sí. pero o calor abrasou toda uh -huh. abrasou toda, claro, toda, claro. toda toda toda toda Pois dicíame unha persoa tamén de li rúa que menos mal que que arderon as as viñas e non, non chegaron ás casas, que decirse este eso é humildade, non? É, é, é grande sí. afecto por as persoas, non? Exactamente. Sí. Sí, a ver, as casas, aquí teño algún traballador que lle ardeu a casa, Vai, coches, no. todo, todo, todo, ardeu todo todos, eh? e amigos que teñen granxa, eh, bueno, ardeu ya a, a, a ovellas, a, no, a, no, a, no, a granxas no. con, bece, con, con becerros, que, que, que sacaron correndo, pero a naves arderon e arderon e a paya, a herba, bueno, unha auténtica bueno, desolación, sí. estado en ellos, claro, de verdad que yo tenía que vivir, vivir. Vale. Sí. tenemos un restaurante y un hotel mm. eh, en la bodega también tenemos por ahí unos 40 extintores okay. sí. pues cargando cargando esos extintores mm -hmm. para repartirlos por aslaves porque si si, si empiezan a arder a, a arnades con, con erba si pues, non é con extintores é, é prácticamente imposible de apagar sí, sí, sí, porque eh, subamos, pues, bueno, dun pueblo foréramos axudar y bueno, lo bamos eh, de lo que vivir é eh. mm -hmm. eh, eh, un drama é eh, un drama a ver a ver si ahora di, a ver si ahora administración pon medios e edit polo menos axudar a esta xente que se recupere non mm, sí, sí eh, eu Bueno, por parte, vamos por partes. Eu sí. eh temos cinco empresas, una delas ama grandea de Tater Armariñán. Sí. Eh sempre tivemos aquí reunións eh, con con eurodiputadas sí. eh ou deputados, eh sempre e eh, diixemos, non quedemos subvencións. Claro que non. Non nos queremos. Sí, sí, sí. É contraproducente desgraciadamente a agricultura europea. Está basada na subvención Queremos unhos prezos xustos sí. Sí. Se producir por un kilo de patatas Costa tanto Eso hai que pagálo sí. Eu... Pero unha hai unha diferencia Entre a subvención e as axudas eh... Unha xente que por desgracia Lardeu a nave E mm. as dentro Eso hai que repoñerlo sí. Eso é es a, soli... a solidaridade dun povo claro. Dunha administración Si sí. Eu eh, unha cousa que te escoitei eh, que, que, que te lin eh, unha vez que te entrevistaron que dicías mm, a, a administración e eh, en concreto a xunta de Galicia ten que promocionar e axudar o rural o rural eh, é a vida é o natural Mira, Is... eu eh, aquí por a, por a nosa casa pasou o presidente si sí. eh, Ana Pontón hmm. eh, diputados eurodiputadas, uh -huh. e a todo lle o mismo. Exactamente, o rural. rural. Enches vos a boca casasudas o rural, pero, sin embargo, sí. estálo mm. mm, minimizando, fastidi sí. fastidiando, sí. Eh, metendo lle mm, tachas, sí. Sí, eh, sí, sí, sí, sí. eso non é posible. Claro, claro, claro. Non é posible. Non é posible, poñullo un ejemplo, que estés a 30, 30 kilómetros do distrito forestal que está aquí en Berín, que, mm e pa cortar un árbol teñas que vir a, faer, a sacar o permiso un árbol teu sí, sí. Bueno, 30 kilómetros pa vir 30 kilómetros eso non é xusto, eso non está ben eh, eh, pro, promocionar o rural non é dicirle toma esta xudinha non, non, no, eh, non, no, non, non eh, no, no, eh, no, eso, eso, eso non é se me escoitaste na, na televisión sí. eu sempre digo que a dignidade eh, exactamente. Eh, exactamente o prestigio o prestigio de unha persona que coida ovellas, que coida cabras que coida vacas que mm. traballe nunha viña mm -hmm. eso, é, eso ten, temos que darlle un prestigio eh, como un médico como un periodista como, un, un, como un cirujano é unha é máis importante que, que, que, que todas estas profesións porque ao claro. final eh, estás dándolle de comer a xente e mm. manter un paisaxe Sí, sí, sí. Una, una, una, un, una, una infraestructura que si no fuera por la gente. Sí esto estaba, sería unha selva re a cada 4 ou 5 anos claro. sabédelo, todo o mundo sabe o povo que está abandonado sí. eso come o, o as silvas sí, sí, sí. eh, unha cousa que ti reivindicaches moi ben, eh, dixechelo diciche, uh -huh. precisamente con muitísima, con muitísima pasión que eh, re, reivindicar o rural non é dicirle eh, toma este para pa, pa, pa que vayas tirando non, eh, é dicir o que hai no rural é vivir, é vida entón hai que, que hai... Que, promocionalo, de tal xeito que poidan vivir come divido, con dignidade. Non é, non é normal, ver, eu digo que non é normal que un neno que está nun pobo, hai tres ou cuatro rapaces mm non teñan acceso a internet, como quen dices. Por exemplo, eh, unha descanso, eh, unha descanso, eh, sí, sí. Que non haxa os coches de línea que había sempre. Sí. Ahora van no do colegio. E non hai escola? Sí. En que, en que se desplaza a xente? Sí, sí, sí, sí. sí. sí no, sí. eh, as cousas que dicen, no, é que nun é rentable poller un coche de línea. Home, a, a función pública sabemos que non é buscada a rentabilidade. Claro, claro. A verdade é que eh, tendes, te, te, te, te, hai que seguir eh, promocionando, ajudando precisamente o rural. Eh, eh, bueno, po, agora, despois do, da desfeita que, que, que tiveste desaí, que ademais foi violentísima, non? Porque eses fogos non eran normais, non? No a ver, xuntaronse unhas cousas, o abandono mm. o abandono das fincas, mm -hmm. eh, o calor, o aire... Mm -hmm. A, a, a humedad tan baixa foi foi unha un enclombrado de, de situación que que foi explosiva. Eh, bueno, pero, sí. pero bueno. Mm, eu teño eu entre outras cousas podes decir porque son propostas miñas hacia o Parlamento e eh, eh non é posible. O mellor sinto eu moito que lle a sentar mal a moita xente que que vive en Barcelona, hmm. en Madrid, en Bilbao non é posible que no rural non paguemos impuestos. Uh -huh. Non é posible. Claro. Si te... Unha finca no rural ten que pagar os seus impuestos. Sí, exactamente. bueno eh, se, pero... se tú tens unha finca que estás traballando, vale. Eh, se tú estás en Barcelona ou en Madrid, tens unha finca abandonada, como non pagas impuestos, que máis dá que lle estés eh... torbando ou faen, faendo perjudicio ao vecinho. Non, non é normal Eso non é permisible Non é xeito eh, sí, sí, Non é permisible no. Pero, de verdade, que, que sentimos moitísimo eso Solidarizámonos contigo con, con esa perda Pero tamén temos que falar de cousas bonitas E cousas interesantes e importantes En Londres recibiste unha medalla de ouro Ou se sí, que está a no, perda no, eh, Son, son un, concursos eh, Internacionales De gran prestigio Estamos, eh, O de Londres están entre 4 ou 5 concursos máis importantes do mundo do mundo claro. igual que de Francia tamén ouro mm -hmm. eh, no, no Principado de Asturias tamén gran ouro sí, eh, todo eh, premios de grande prestigio en Asturias premio oficial que eh, está organizado por, a, por o Principado e sí. Eh, bueno eh, estamos pues, nunha línea moi moi, moi moi importante. grazas ao traballo que tes e nesse equipazo que formades eh? esa, esa grande empresa sí. de, de, de tapias de Mariñán. De verdade que felicitacións moi, eh, desexamos que a, as tapias pois, tamén teñan éxito aínda que bueno, na vendima que está desfacendo co xa, xa casa está derrematando, que teñades tamén pois unha boa colleita Sí, está, esperemos que ahora... Pues, ainda, que, con... non, ainda, ainda nos quedan por lo menos 15 días, bueno. eh, que o tempo nos acompañe. Eh, bueno eh, eh, Sobre todo, felicitarvos a vos bueno. por a gran labor uh -huh. de, de difusión da nosa cultura que faedes. Hay moita xente que sinte, eh, como dicen, morriña, ou claro. buscar a vosa emisora, eh, sentirse como unha non nos apaxe. Pois, a verdade é que sentímonos moi perto de vosotros, é de verdade que non é que choráramos, pero sí que sentímonos moitísimo esa, esa grande desfeita uh -huh. que, que, que fixo o wow. lume, que, por certo, o millor eh, podíase evitar se se se trabase traballara no inverno un pouquinho mellor. Mira, eh, vou vos explicar, cualquera persoa eh, que vos está escoitando, xente cun, cun edad, o hmm. monte nunca ardía no inverno. Claro, jamás. claro. Que claro. agora resulta que as tardes no mês de janeiro, febreiro, sí, sí, eh. sí, bueno. eh, o monte, non mo sei que eh, non, non, non hai que esquecerse, eh, nos, eh aquí en Galiza temos eh, o, o dereito germánico, mm -hmm. que o monte é dos vecinos, claro, ni no, é do rei, comunal, ni do estado, ni é da Xunta, ni é do concello, que, como, é dos vecinos. Exactamente. Eh, intentan intentan apropiarse del uh -huh. entonces ahí algo, algo nos está fallando non me explique des sí. que okay, pero os legítimos dueños non ven un céntimo do monte eso no. non é xusto no. aparte de que non ven a, a explotación do monte non está ben, ben regulada É dicir, os, os comuneiros, digamos, o monte comunal O monte comunal podíase escoller Antes, eu acordei, foi, foi, foi forestal e vivei encortegada de baños e, e resulta que ele dicía que cando se escollía no, no, no inverno E se limpaba un pouquiño o, o monte Se cortaban entrecollida os piñeros sí. Aquel monte non era difícil que herdera agordo Ahora... cuidábalo cuidábalo. Eso, eh, ya, agora Porque, porque buscaban tanto. leña pa, pa, pa, pa, pa, sí, sí. Pa, pa abastecerse. Claro. Exactamente, pero para todo o inverno. Exactamente. entonces É eh, parte do verán. Eso... algo algo algo nun nun está funcionando. Claro, sí. Non sei se moitas moitas empresas que que teñen que vivir do monte, sí. non me expliquen porque non lo puedo asegurar. Claro, exactamente ¿no? hai unha eh, infraestructura eh, sí. que vive do monte descomunal mm. eh, sí, sí. Eh, vale. descomunal sí. eh, eu vexo camións e camións que, que, que todo inverno salen hacia Portugal, hacia Ence eso ten un valor claro, claro, claro. que eh, realmente había que poñer os números sobre a mesa claro para que a xente se dara conta o que realmente o diñeiro que produce un monte ben organizado. É, está, ben e é organizado, exactamente que e dixe. Se lle, es, e se llevai o dinheiro ao peto, ao, ao peto de cada veciño, eso é, os comunais, eh, o millor encargábanse de que preocupábanse de que non ardera. A eso. A, eso, a eso. De que non ardera. Sí, sí regularizar regular, regular o como é divido e entonces que se apropiidera aproveitar os veciños yo, yo, yo os, os pobres mesmo, non? Quer decir que ese diñeiro podía revertir en en melloras para, para o pobo, para, para sí, a terra, para lexora, sí, pero claro, sí, eso... pero fundamentalmente a veces non lle damos importancia porque realmente se hai que arreglar unha calle nun pobo, eso ten que ser a diputación, porque en Barcelona uh, uh, hai que arreglar unha calle e non pagan os veciños do seu bolsillo, paga non, pero a través do Concello. Claro, claro. Eh, realmente, eu que loito e para que ese diñeiro lle chegue aos veciños es, e para pa es, que lle chegue teñen que estar asentados nos povos eh, e se si un veciño, unha casa que non é veciño, eh, uh -huh. por casa ao mellor reciben cinco ou seis mil euros o ano uh -huh. e queden asentados no pobo Claro povo poténciase eh, poténciase, esa, poténciase esa, a, a, a vivir, a, a, a vivir no, la, no la, nas aldeas claro, claro se He hecho... si, si os veciños ven que salen camións camiós de madeira uh -huh e no seu peto non lle dón un céntimo, non lle dan valor ningun. Claro, claro. Ningun. Sí, sí. Nada. É, é unha amagua que non deixen facer as cousas de tal ma xeito que, que se poida repartir a, a natureza que, que, que existe tan e e ademais exuberante, quer decir que Galicia nun nunca se, buque, sempre houve aserraderos perto do, dos montes sí, sí, eh. sí. A, últimamente esos aserraderos parece que xa desaparecen desaparecen sí, ja, sí, sí. agora, bueno eh, a polémica que, que hai con Altri eh. eh, a, a... O a sea, se pertenece a Portugal. Claro. Eh, bueno, Portugal que, que somos somos libre mercado, eh? no, sí, no sí, es que sí, sí. porque sean portugueses. No, no, no, por favor, somos sí, eh, más sí, sí. portugueses e galegos somos ao mesmo ao mesmo país, eso es. Sí, no, sí. no, Exactamente. No sí, sí. Sí. Eh, pero que realmente as fábricas aquí en Aiza no existen, ¿no? Mm. No no existen. Nada. Uh -huh. Entonces entón hai uns intereses tan grandes que claro. se materia prima uh -huh. a precio de regalo eso, eso, eso. Uh -huh. pues van en contra da, da, da, da, industria, da industria madeira claro, claro. que prácticamente non hai serradeiros si sí. eh, exactamente, eu acórdome de que facían tabos en Balongo, ah, por exemplo sí. facían tabos, eh, facían madeira menudas para pilas había de taboas potas sí, sí. Pero esos herdeiros non Pero a min o que me fizo gracia cando estuve en Galicia, a última vez que estuve, algu eh unha señora cando vas centro monte, era Monte Baixiño, e andaba buscando e dixo, "Que buscará esta señora?", Hasta que me dicen e andaba buscando pois algunha planta, algo pois si eu me yo te un remedio ou sí, que fora, non? Si sí, sí, sí. Apareceu lle a guardia civil. E unha multiña por colleche aquel lo que estaba en peligro de extinción. Ah, digo, hombre, pode morrer e a as señoras non ten dereito collelo no seu monte. Vaya, bueno, é, una, é un pouco, uh, bueno, o mala xestión do, do rural. Eu claro. eu, eu poñolle ese de exemplo despois de que da televisión, né, quando despois que a a falar co presidente ou co alcalde Vos, como vedes que os meus obresos ten, temos aquí na empresa 22 personas no campo fixas. Mm. Eh, en xaneiro, febreiro, aquí, aseguro vos que hai, hai moito frío. Carai. E hai días que non se, non se sube de cero grado. Estamos un grado, dos grados baixo cero. Están a xente podando. Mm, mm, mm. A mediodía quedarse no, nas fincas, porque non dá tempo de ir a casa, quedan sí. Eh, non poden encender o lume para quentarse. Claro. Eh, eh, eh. claro, claro, claro. Eso non é xusto, porque no. fai 4 sí, anos pusieron unha multa a un vecino sí, por sí, encender o sí. lume para quentarse a mediodía. exactamente. Sí, sí. Para facer un chourizo, un... pasar, pasar un chourizo, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Se, se digo. Que eh, eh, non me digan que que non é así, porque foi así. Exactamente. Sí, sí eh, que... nos como eh, había nunha finca moi grande Iban a estar todas as semanas Saquei o permiso pa, Como unha queima sí. E viñeron a pedir unhos o papel Suerte que o tiña ah, Menos mal, mal. mal Pero se andas dunha, dunha viña pa outra, Non sabes onde estás mañá eh, Onde vas a, a comer claro. Non te podes encender un lume Para quentar os pés Vaya. Nada sí. pero Ese, o É unha ten... insensibilidad Da administración corral E ademais Unha falta de, de eh, eh de razonamento, sí, é dicir, sí, sí. a persoa que fai eso, fai faino cun xeitiño suficiente como para que non se explode, poida expander, ah, ¿non? Exactamente. É dicir, se poñe, se apoñen os medios para que naquela esquiniña, en un sitio onde non poida facer gallo. Exactamente. Baño. Eso está máis claro que os obreros de un textil, os pedres fagun un lume, ao mellor eh pa mediodía ou ao mellor pa almorza, xa. Si sí, si sí, eh, si. Sí, Evarxe sí. enseñaron eh, un labrego ou eh, o... O, do rural vais a enseñar como facer as cousas para non, eh, para non fastidiar non me fastidio eu, eu, eh, eu eh, o guardia que, que precisamente estaba na, na finca mm. eh, dixenlle oi non vos parece non sei con que remordimento de conxencia te quedarias se si non tuvera o permiso e me puseras unha multa mm. por encender un lume pa cantar non sei que a xente Cali. non sei con que remordimento Claro. Sí, pero eh, ve veñen con esas eh, sí. cousas para intentar que, non sé, recaudar algo que non, non, no. non, non lle sirve para nada, non? Son multas de 600, 700 €. Sí. Sí, sí, bueno. Eh, Porque antes facíase, por exemplo, facíase, facíase, ese lume dunha viexa, esa, esas queimías como hai ahora. Ahora non sei de onde salen esas queimías. Agora ah, que ahora estamos, está pronto llegar a un magosto. Sí. ¿Sí? ¿Qué no fue a monte a hacer un magosto a encender wow. un lume en un monte? <risa> ¿Qué? Sí, sí, llegó San ¿Eh? Martiño y hay que hacer un lume. Sí, o, o magosto falleció en un monte. ¿Qué? ¿Alguien alguien pidió alguna vez permiso para encender un lume y hacer un magosto en un monte? Eh, no, no, no, <risa> no. <¿Nin qué? risa> Ese, ese pouco mm, aprecio por o rural fai que, bueno, pues pois fixo o que, o que fixo este verán, me cajo Bae, sí, sí, sí. de verdade que sentímolo moitísimo eh, eh, eh, a mí o que me daba pena era ver unha señora como choraba por culpa de... de, de, por, culpa do, de, de por culpa de... e quedoxe en casa que esa señora precisamente vizinha miña aquí en Barcelona si, sí, si, sí, tiña unha... De, de, de que pobo? unha propiedade eh, perto eh, da rúa eh, Da rúa. Eso, da rúa, sí. Perto da rúa e, aquí, sí. e aquí na zona de, de, de, de, de Monterrey Arderon moitas casas sí, Vaya, sí, sí, sí. En Oimbre eh, tamén, me parece que sí Aseguramos que a xente vela chorar É bueno, oh. de, unha desgracia moi grande, claro que sí De verdad, mmm, coller, coller as forbonetas e Elevar os extintores e repartilos por as granxas si sí. Eh, ya, e ya, ya, que ¿eh? un estado, estados de nervios. Terricismo, claro, claro, claro. Porque además axuda chegaba tarde, non? É eh, dicir, os bomberos e todo iso. Aixuda? Onde? Vaya Dios. Onde? Vaya Dios. Ese é como faen mi grabe, que dizen nin dal, nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin nin Vai, vai. O que si, si vin. Uh -huh. Si vin, e preguntélle eh, bombeiros de Holanda, os Países Chaves. Baixos. Sabes. Eh, Chaves. si había dous mm, dous camións mm. eh axen, os bombeiros estaban mm. e eh, falaban eh, estranxeiro e eh, preguntólle, "Donde é Holanda, eh, Holanda?" Entonces holandeses. Beca. Eso sí es bien. Uh -huh. Eh también vi a gente, a gente que está trabajando aquí en no, los incendios, literalmente agotada. Sí, claro. sí, sí, agotada, sí, sí, agotada, pero medios mm, de fora ningún. Sí, Hay eh, eh, junta ten 6000 bombeiros sí. aquí de otra zona donde yo sé porque conozco gente que anda con con coches bombas. Sí, sí. E, eh, o domingo parar ou coñer unha botella de auga uh -huh. e tirarse na acera a descansar uh -huh. porque sí. estaban agotados claro, e, claro. eu víos tumbados paia no chan polos camiños agotados, agotados, claro que sí eh. agotados, era de, o, demasiado traballo por medios mm, non sei eh, a ver, existe un concello que non lle mandaron ni un solo A, a, a, bombeiro Nen un solo Na mezquita Non mandaron ni un, ni un solo Apoyo Menos mal que os veciños Algo se traballaron bastante Para que non se eh, Que non fixeran demasiado daño Que xa fixo moito daño Pero en algunhas zonas eh, Os veciños traballaron para que Eso non se fixera ah. no? Bueno, mira eh, Hai que mirar o mellor a parte positiva Vale ya a, sí. a solid a solidaridad. Sí. Todos eh, foi increíble. Sí, sí, sí, A xente desplazaba un un que estaba chegando lume, sí. para axudarlhes que non que eh, non que saque non entrara. Claro, claro. Eh, foi mm, unha solidaridade. Mm. Como lo mellor non sabía fai moitos anos. Pois pues... a xente iba aos poucos. Sí. A axudar. Claro, sí, sí, claro. Sí. Pues, e eu de ver, te ber por a que... señoras que iban levarlles comida aos propios Ay, bombeiros, sí, os, os, os que estaban, levabanlles bocadillos de, de vaya quentes sí. para que puderan comer. Sí, sí, entre o sí, fume e sí, outras cousas, aquelo sí. foi debeu ser terrible. De verdade que sentimos moitísimo esa perda, vosa, uh, bueno, Aníbal, eh, que, eh, que ánimos moitísimos... Por sorte, no de houve humanas, eso, as casas, eh... as casas, os tratores carderon, mm. hace... eso recuperas, eso é recupera, hace... es unha cuestión económica. vale pero cando os rapaces queden envoltos ao lume que casi, se mor, casi morren eso sí que non se pode reparar sí, eso sí, hai razón bueno, pues, eso, eso no se o gaia que non volvamos a falar deste tema eh, en bueno, moito tempo eh, o ano que ven estarán millores pinos queimados pero esperamos que a, a natureza en Galiza é eh, fundamentalmente eh, eh, agradecida, eh, seguro que estará outra vez todo verde Muy bien. seguro Aníbal, que te agradecemos bueno, moitísimo a túa conversa de hoxe e eh, que enviamos moitísimos ánimos e moitísimo éxito e, ese se traballo que tes un equipazo enorme. Eso sí, é un saúdo a todos os inmigrantes e, bueno, un saúdo a que teñan saúdo e felicidade. Veña, unha aperta grande, Aníbal. Gracias a vos. Muitísimas Malo, gracias. Unha logo. aperta. Despedimos a, a Aníbal con música e continuamos. galegos no vais.